Eskermila proiektuak mila artista bildu nahi ditu bimila medetzirako, amaika rock kantu mitiko emaiteko kantzartu batean. Gaur lehen kantua ezagutara da niko etxarten euskal rock and roll kantua. Niko etxart. Odolez eta arragiz hartzen proiektuaren parte, Eskermila eraiten dut ere antola zaler, zena eta lehen kantu bezala Eskuala rokenrol haitatu duzidea. E, kantu zaharra, e, gaur egun erreebeti erramaiten e, e, duran kantua, e, eraan nahi dut hori e, konposatuen ularrik haaseei e, ururtteetarik gaur egun eta gaur egun utan hogeita bost urtzen ditut. Zez hunkiturrik hun, niniz eta aitatatu -ha -ha behitu kantu hau. eta nula ez e, e, e, eskolalariko musikikgussiek... Part, parte hardezaten ere proiektu hortan eskertuko zutiet mila aldiz. Kantua ikasteko edo proiektuan parte hartzeko, seetasunak eskermilako uegunean atsemanen dituzue. Mailiz kalbe eskermila proiektuko arduradunak eraiten daukun bezala. Iroaldizu bebikoitza, esker, erediko maratua mila sifrez pontu eusweb gunean, Euskal Joken kantua lantzeko bideoak, baita ere partisuak guruek idatzirik, gure bertuaren arabera, eta biztandena ere SoundCloud soinuak, ordo amadugu mix horoko eta plebak soinuak, uh, instrumentu landuak hori uh, uh, be parte hartzailek lan dezaten aien etxetik uh, gure bertuak. Eta izena ez bar man duzu dikeman, uh, gure proiektuan, be ez duda, irualdi hiru aldi zuek bikaitza esker jediko maggatsua mila xhe puntuso eggunean. Horoiterazten dautzuegu eskermilak mila musikari bildu nahi dituela bi mila beretzean bateri jole, berrehun basu jole hiurehun gitarra jole eta hiurehun kantari.